Četvrtko. Prvi. Je studenog tisuća devetsto godine Vladar irana šah mu hama reza pa hlavi ne izgleda dobro. Malo je ljudi znalo da je bolest koja će ga ubiti u srpnju 1980. već uzala maha. Većini se on činio samo umoran, da mu je potreban odmoru u jednom od omiljenih ljetovališta, poput onoga na Kaspijskom jezeru ili u luci Bandarabas, gdje bi pored odmora mogao posjetiti svoju ratnu mornaricu na kojoj je potrošio gomilu novaca. Naravno, svi su mislili da su uzrok tog izmučenog izgleda neredi koji su počeli te 1978. godine, u kojima su se uspjeli ujediniti različiti dijelovi iranskog društva, šitski svećenici i njihovi učenici, siromašni, trgovci na bazaru i studenti. Te prosvjede nisu mogli ugušiti ni meci policije i vojske, niti nasilje šahove tajne policije Savak. Muhamed Reza Pahlavi pokušao je od Irana napraviti kopiju zapadne zemlje i na to je trošio goleme prihode od nafte. To po zapadnjivanju Irana dovalo je do te pobune koja je polako slamala nekada svemoćnog šaha. Tog prvog studenog 1978. šah se povjerio američkom veleposlaniku Teheranu Williamu Salivenu. Na sastanku s američkim diplomatom šah je izjavio radije ću otići iz zemlje nego se pokoriti zahtjevima prosvjednika za referendumom o budućnosti monarhije. Deset dana nakon sastanka s američkim veleposlanikom šah se sastao iz britanskim. Njemu je pak rekao da mislim da će to pomoći zemlji otišao bi iz nje sljedeći dan. Nije samo šah razmišljao odlasku, veleposlovnik Salivan smatrao je da je došlo vrijeme za promjenu. James Buchan u knjizi Bože i Dani, Iranska revolucija i njezine posljedice piše. Salivan je imao svoje ideje. Na temelju kontakata svog osoblja s nacionalnim frontom i Homenijevim, još uvijek tajnim revolucionalnim vijećem Sullivan je devetog studenog poslao i departementu Dugi Telegram naslovljen misleći nezamislivo. U njemu je on gurnuo Muhameda Rezu u stranu i predložio da bi sporazum između vojske i vjerskih sila mogao u suštini biti zadovoljavajući za Sjedinjene države. Homeini bi imao ulogu poput Gandija i na visoke položaje imenovao bi ljude koji bi bili prihvatljivi prozapadnoj vojsci, a ne ljude tipa Nasera ili Gaddafija koje bi on vjerojatno preferirao. Takav bisporazum, napisao je on, izbjegao kaos, osigurao kontinuiran integritet zemlje, spriječio radikalno vodstvo u preuzimanju vlasti i učinkovito oblokirao sovjetsko gospodstvo u Perzijskom zaljevu. Američki predsjednik Jimmy Carter smatrao je da Sjedinjene američke države moraju ostati u svog dugogodišnjeg saveznika. Naložio je državnom tajniku Cyrusu Wenzu i savjetniku za nacionalnu sigurnost Zbignjevu Bžežinskom da dovedu u red veleposlanika. Salivanih ih nije poslušao. On je znao da se šahova vlast mrvi i da su njegovi ljudi jaki samo na riječima. Zapovjednik šahovog ratnog zrakoplovstva general Amir Hussein Rabi govorio je... Ako mi njegovo veličanstvo zapovjedi, bombardirat ću Najaf, to gradu grad u Iraku, gdje se pred Šahom sklonilo vodstvo iranskih šita. Ali privatno je na riječima ratoborni general govorio nešto drugo, da će se pridružiti svoje obitelji koje je sklonio na Floridi. <mim> Mjesec islamskog kalendara Muharem počeo je te 1978. godine u sumrak petak prvog prosinca. James Buchan atmosferu u Iranu u oči dolaska tog mjeseca nazivao svoje knjizi za gušljivo. Svi su očekivali da se dogode velike stvari, da se na Šahov režim obruše svi njegovi protivnici. Doduše, duše oči mjeseca Muharema, ajatolah Ruhola Khomeini, vjerski vođa Iranskih Šita iz Pariza gdje je bio u izbjeglištu, poslao je pomirljivu poruku u kojoj je pozvao na prosvjed koji će imati isključivo vjerski karakter. U pozivu je pisalo. Dragi narode, održi svoje okupljanja bez obraćanja vlastima. Ako ste u tome spriječeni, okupite se na trgovima i ulicama i objavite patnje muslimana i izdaju šahovog režima. Šahov režim nije smatrao da će sve to tako mirno proći. James Buchen ovako opisuje događaje do kojih je došlo odmah nakon početka mjeseca Muharema. U 21 sat, kada je počeo policijski sat, gomile su se počele okupljati u mračnim ulicama i na krovovima kuća. Povici i uzvici, bog je veli, Kalahu Akbar, na arapskom, odjekivali su kroz jesenju noć, prekidani pušćanim hicima i zavijanjem pasa. Mladi ljudi trčali su kroz zamračene ulice vičući smrt šahu. Pucnjeva se nastavila sve do oko tri ujutro uz najmanje sedam mrtvih prema vojnim vlastima, iako su sljedeći dan spletovi dičaka po ulicama nosili okrvavljene cipele i košulje uzvikujući tri tisuće mrtvih, tri tisuće mrtvih. Za britanskog veliposlenika Parsonsa bio je to prvi znak da vojska gubi nadzor na Teheranom. Desetine tisuća ljudi valjale su se po ulicama iranskih gradova i ritmično vikale Bog je velik. Te je povike prikidala pucnjeva. Obavješteni časnici u sovjetskom veleposlanstvu u Teheranu, smještenom u tadašnjoj ulici Churchill, prepoznali su pucnjevi iz Kalašnikova, puške koja nije bila službeno oružje iranske vojske i policije. To ih je nagnalo na zaključak da je oružani obračun blizu. Također su primijetili da je obližnja postaja tajne policije Savak, smještena u kiosku za prodaju bezalkoholnih pića, prazna. Za 10. i 11. prosinca bili su zakazani veliki prosvjedi. Vojni vrh bio je za čvrst odgovor na te demonstracije ali premijer general Golam Reza Ashari bio je protiv upotrebe sile. U pregovorima svjerskim vođam u Teheranu Azhari je rekao da će sulica biti pobučeni vojnici i tenkovi ako se u demonstracijama pokaže uzdržanost u sloganima i ako se ne budu napadale javne zgrade. Demonstracije održane tog 10. i 11. prosinca pokazale su da će bilo koja sila teško moći zadržati šahove protivnike. James Buchan piše S prozora britanskog veleposlanstva između devet ujutro i podneva u oba jutra, veleposlanik Anthony Parsons gledao je na rijeku ljudi koja je bila široka od jednog do drugog pločnika koja četiri sata prolazila na sjever uz ulicu Ferdovsi. To nije bila napola izgladnjela svjetina iz Potleušica, napisao je. Dobrodjeveni i zdravi žene koje su nosile bebe ili vodile djecu za ruku, kralježnica tradicionalnog urbanog iranskog društva prolazile u tisućama pred našim očima. Vjerske vođe Teherana održale su svoju riječ. Na ulici Šahreza, umjesto da nastavi na sjever do bogatih četvrtih, do glavnog stožera i palače Nijavaran, Marš se okrenuo na zapad pored sveučilišta i kroz zapadna predgrađa do spomenika Šahjat. Vojska, raspoređena sjeverno od Šareze, izgubila se iz Vidika i masa je sama održavala red. Strani dopisnici izračunali su da se svakog dana okupilo oko dva milijuna ljudi. Ta dva dana Ajatola Homini nazvao je narodnim referendumom. Iz dana u dan režim je gubio nadzor kako nad gradovima i selima u provinciji, tako i na dijelovima Teherana. Britanski bankar Desmond Herney šetao je svog psa po Darekehu, omiljenom šetalištu na rubu Teherana. Na putu koji su koristili šetači bio je leš magarca, kroz čiji je trbuh bio zaboden kolac. Na kolcu je bila obješena ceduljica s jednom riječju, šah. Mjeseci štrajkova i demonstracije koji su potresli šahov režim ostavili su traga i na jedinoj iranskoj industriji koja je bila važna za svijet. Nafta je u ranu pronađena 1908. godine u mjestu Majzid i sulejman Na tom se području 70 godina kasnije još uvijek crpila nafta. Sada su tom polju dodana i druga, golema polja koja su bila pod upravom iranske tvrtke Osko. Sjedište tvrtke bilo je u Ahvazu. Većina iranskih naftnih polja bila je na jugu istoku zemlje. U listopadu 1978. počeli su štrajkovi u Isprava je štrajkao maleni broj ljudi, ali kako su dani prolazili, broj se štrajkača povećavao. Daniel Juergen u knjizi Nagrada, Epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. Udar tih štrajkova osjetio se odmah. Iran je bio drugi najveći izvoznik nafte nakon Saudijske Arabije. Od 5 pol milijuna barela koji su se dnevno proizvodili u Iranu, četiri pol milijuna se izvozilo, ostatak se trošuje u zemlji. Do početka studenog izvoz je smanjen na manje od milijun barela dnevno i 30 tankera čekalo je u redu ispred ukrcajenog središta na otoku Kharg na naftu, koje nije bilo i to u trenutku kad je na međunarodnom tržištu počela zimska povećana potražnja za naftom. 23. prosinca 1978. Paul Grimm, vršitelj dužnosti upravitelja Oskoa, ubijen je u Ahvazu dok se vozio na posao. Tri atentatora napale su njegov automobil. Skoro u isto vrijeme njegov iranski kolega Malek Boruđardi ubijen je metkom u prsa. Ta ubojstva dovela su do masovnog odlaska stranih radnika na iranskim naftnim poljima – 30. prosinca Mehdi Bazargan, budući prvi premijer Islamske republike Iran, obavijestio telefonom ajatolaha Homeinija koji je bio u Parizu da su štrajkovi na naftnim poljima dvosjekli mač. Vojska neće dobiti naftu, ali je neće dobiti ni siromašni koji kuhaju i griju se na kerozin. A bez novaca od nafte neće se moći financirati ni buduća Islamska republika. 16. sječnja 1979. šah Muhammed Reza Pahlavi popeo se u Boeing 747 na Teheranskom aerodromu i otišao iz Irana. Umrije sljedeće godine u izbjeglištu. Nakon odlaska šaha iz zemlje u Iran se vratio ajatolah Ruhola Khomeini, 1. travnja proglašeno je stvaranje Islamske republike Iran. U tih nekoliko mjeseci iranska naftna industrija gotovo je prestala proizvoziti i izvoziti naftu. Bio je to početak drugog naftnog šoka. Do jeseni 1979. cijene nafte porasle su s 13 na 34 dolara za barel. Skočile su za otprilike 150%. Po drugi put nakon 1973. godine svijet je zahvatila panika, čije će se posljedice osjetiti kako u svjetskoj ekonomiji, tako i u svjetskoj politici. U sljedećih nekoliko emisija govorit ćemo o tome kako su ti naftni šokovi oblikovali naftnu industriju, svjetsku ekonomiju i politiku. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić, Sudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. U medijima se to naziva drugim naftnim šokom. Kasnije kad se sve skupa smirilo, onda su se svi događaji 70. i 80. nazvali početkom energetske krize. To bi recimo bila najsuvremenija današnja interpretacija. Šta se dogodilo? U tih 4-5 godina, u dva događaja, u dva miksa politike i ekonomije, Cijene nafte su poskupjele sa 2,5 dolara po barelu na 30 dolara po barelu 80. Rezultat je bio ogroman. Prvo, izbila je svjetska recesija nova. Najrazvijenije zemlje svijeta su došle u inflaciju. Sjedinjene američke države su imali 15-20% inflacije i velike zemlje zapadne europe isto toliko, što je recimo danas nezamislivo. Dakle, drugim rečima, svijet je pogodila recesija. To je bio jedan pravac. S druge strane svijet se i struka i političke elite i ljudi su se po prvi put suočili s činjenicom da nešto što je prirodni resurs na zemlji nije neograničeno. Dakle svijet se po prvi puta suočio s koncepcijom ograničenosti života, ograničenosti sirovina, ograničenosti resursa. Treća stvar koja se dogodila po prvi puta još nakon prvog naftnog šoka, a pogotovo 79. i 80. nakon ove, ovog drugog poskupljenja, počeo je jedan cijeli novi pravac razmišljanja, znanstvenih istraživanja itd. Lansirani su programi uštede energije u prvoj fazi. U drugoj fazi su lansirani programi preorijentacije razvoja novih načina korištenja energije tada su zapravo lansirani svi tehnički programi razvoja korištenja obnovljivih izvora energije. Nešto što je možda danas nezamislivo, tada je zapravo još Karterova administracija 79. negdje proljeće 80. instalirala solarne panele na krovu bijele kuće, na primjer. To su sve bile neke vrste poruke, ali je zapravo lansiran u zapadnoj europi u Sjevernoj Americi i u Istočnoj Aziji, dakle Japana Pan, Južna Koreja, lansiran jedan čitam niz programa razvitka kako se tada zvalo alternativnih izvora energije, danas ih nazivamo ob obnovljivim izvorima energije i kroz jedno 5 6, 7 godina tehnološkog razvoja je zapravo stvorena situacija da je svijet smanjio potrošnju nafte za približno 20% u odnosu na razdoblje prije 70. I zapravo se je pokazalo da se s istom količinom nafte, svijet nakon one prve recesije, dvije, tri godine recesija i tako dalje, da se s tom prvom količinom, s tom jednom određenom količinom nafte, svijet može i dalje Razvijati. Cijena nafte nakon drugog svjetskog rata, za razliku od velike većine temeljnih siromina, nije značajno rasla desetljećima. Baral saudijske nafte koštao je 1955. godine dolar i 93 centa. U siječnju 1971. baral te nafte koštao je 2 dolara ili 17 s obzirom na kretanje inflacije i tečaj dolara, to je značilo da je nafta zapravo bila sve jeftinija. Jeftinija nafta značila je da je ona je bolje isplativa od drugih energenata. Godine 1950. ugljen i koks podmirivali su 83% potreba za energijom u zapadnoj europi Nafta je tada pokrivala samo 8,5% tih potreba. Do 1970. taj se odnos promijenio. Nafta je podmirivala 60% potreba za energijom, koks i ugljen samo 29%. Većina te nafte, barem do otkrića naftnih polja ispod sjevernog mora, dolazila je iz uvoza. U Sjedinim američkim državama stanje je bilo jednako loše. Nekada najveći svjetski proizvođač nafte početkom 1973. podmirivao iz uvoza 30% svojih potreba za naftom. Jeftina nafta bila jedan od temelja posljedatnog američkog razvoja i transformacije društva. Masovni odlazak stanovništva iz gradova u predgrađa bio je moguć zbog jeftinog goriva koje se točilo u goleme američke automobile. A onda je u nekoliko mjeseci 1973. godine cijena nafte porasla za 387%. U prosincu je iznosila 11 dolara i 65 centi za barel James Patterson u knjizi Velika očekivanja Sjedinjene američke države 1945. 1974. piše. Onda i iznenada došao je puno kompliciraniji svijet. Kako je potražnja u SAD-u nadmašila ponudu, domaće cijene nafte i profiti američkih proizvođača znatno su se povećali, ali nestašice nisu prestale. Očajni vlasnici automobila čekali su satima na gorivo. Redovi su u New Jerseiju bili dugi do četiri milje, ponekad bi došlo do tuče među onima koji su čekali ili bi oni napali osoblje benzinskih postaja. Na neki način učinci embarga bili su precijenjeni. Cijene nafte i goriva u Sjedinjenim državama još uvijek su ostale znatno niže nego u većini industrializiranih nacija. Ali oni su još uvijek bili traumatični za mnoge Amerikance jer je embargo ojača osjećaj nacionalne ranjivosti koji se već pojavio zbog frustracija vijetnamskim ratom. Prvo Sjedinjene države ponizio je sjeverni Vijetnam, zemlja koju je predsjednik Johnson nazvao popišanom zemljom. Sada je taj osjećaj ranjivosti povećan akcijama Arapa. Neki su od njih, poput Saudijaca, trebali biti saveznici. Drugi naftni šok, kriza koja je nastala zastojem u proizvodnji i izvozu iranske nafte, još je povećao taj osjećaj nesigurnosti. Europa i Sjedinjene Države različito su odgovorile na tu situaciju. U Europi su u pravilu podignuti porezi na gorivo, što je dovelo do toga da je gorivo u Europi u pravilu bilo i do četiri puta skuplje od onoga u SAD-u ali to je prisililo kupca automobila da kupuje automobile koji troše manje goriva i proizvođača automobila da proizvode modele koji manje troše. U SAD-u zbog političke situacije nije moglo biti govora o takvom povećanju poreza na gorivo. Američki predsjednik Jimmy Carter pokušao je nacionalnim planom za energiju, koji je u tajnosti napisalo Ministarstvo za energiju, na čijem je čelu bio republikanat James Flažinger, riješiti problem. Plan je u kongresu zapeo godinu i pol dana. Kada je donesen, bio je puno manje ambiciozen. Ključni dio prihvaćenog plana bile su porezne olakšice za efikasnije motore. Ali i to je dalo rezultate. Od 1979. do 1983. potrošnja energije po glavi stanovnika u SAD-u pala je za 10%. Smanjena je potrošnja energije, razvijene zemlje svijeta su tada pokazale i sebi i drugima da mogu koristiti sve manje, počelo se štediti, počeo je razvoj novih tehnologija, počeo je jedan čitav, vrlo razvijeni tehnološki razvitak i složenost primjene tehnologija, koji je onda nakon 5, 6, 7, 8 godina rezultirao padom cijena nafte 1986. S druge strane i u tom svijetu početka 80-ih dominantna pozicija i tržišna u energiji imao je kartel OPEC kako su ga zvali dakle udruženje zemalja izvoznica nafte koji je formirao cijene nafte na svojim sastancima svijet je očekivao sastanke jedan se čak tada ranih 80 održao i na Briunima sa svim ministrima Opeka koji su određivali cijene. Nakon 1986 s tim padom potrošnje i padom zavisnosti o nafti je zapravo slomljena kartelska moć Opeka. Istovremeno, negdje početkom 80-ih počelo se više trgovati naftom na robnim burzama i počinje živjeti ono što danas nazivamo tržište nafte i formira se cijena nafte na bazi ponude potražnje iako opet i dan danas u pozadini stoji geopolitika. Dakle, to je bio taj drugi proces. Treći proces čiste ekonomske politike. Nakon 80. u Sjedinim američkim državama dolazi na vlast administracija predsjednika Reagana U Velikoj Britaniji premijerke Margaret Thatcher i njihova ekonomska politika se bazira na monetarističkoj školi tzv. čikaške škole ekonomije, koja je zapravo stvorila današnju neoliberalističku politiku i u onom ekonomsko-političkom smislu stvorila pretpostavke za poraz Sovjetskog saveza u hladnom ratu i za promjenu situacije koja se dogodila 90. Taj početak 80. u toj žestokoj krizi skupe nafte su se zapravo stvorili odnosi i tehnološki i ekonomski koji dan danas oblikuju svjetska zbivanja. Skoro jedno stoljeće Sjedinjene američke države bile su najveći proizvođač nafte. Pored toga, one su bile vodoće ne samo u tehnologiji za proizvodnju i rafiniranje nafte, već i u smišljanju načina kako ju potrošiti. U Prvom svjetskom ratu američka pješadijska divizija koristila je 4000 konjski snaga. U Drugom svjetskom ratu taj se broj konjski snaga povećao na 187 tisuća. U Drugom svjetskom ratu američka proizvodnja nafte i naftnih derivata bila je ključna za pobjedu saveza za to je i avionsko gorivo od 10 octana. Daniel Jurgen piše. Možda najveći izazov u cijelom savezničkom lancu opskrbe gorivom bila opskrba avionskim gorivom od 10 octana. Razvijeno početkom i sredinom 1930. uglavnom od šelovih istraživača u Nizozemskoj i Sjedinjenim američkim državama, stooktansko gorivo omogućavalo je bolje performanse zrakoplova. Velika povećavanja brzine, veću snagu, brže uzlijetanje, dulji dolet, veću pokretljivost od goriva od 75 ili 87 oktana, koja su se tada uobičajeno koristila. Pokusi su pokazali povećanje snage 15 do 30 posto nad postojećim gorivima, pored toga veću uštedu goriva koja omogućavala i dulji domec zrakoplova Prednosti stooktanskog goriva dokazane su u bici za Britaniju 1940. kada su britanski Spitfirei pogonjeni stoktanskim gorivom nadmanevrirali Messerschmitt 109 pogonjene gorivom od 87 oktana. Proizvodnja goriva od 100 bila je zahtjevna. Prvo, trebalo ga je puno. U vrijeme bitke za Atlantik, kada su njemačke podmornice nastojale potopiti što više trgovačkih brodova i tankera koji su plovili prema Velikoj Britaniji, Stalo se tri pošiljke stoktanskog goriva u nadi da će se barem jedna od njih probiti do britanskog otočja. Drugo, proizvodnja tog goriva bila je jedna od velikih industrijskih pothvata drugog svjetskog rata. Gorivo se moglo proizvesti samo u postupku takozvanog katalitičkog krekinga. Za taj su se postupak morala graditi puno veća postrojenja, tornjevima visokim i do 15 katova. Cijela je operacija bila puno skuplja od tradicionalnih rafinerijskih postrojenja. Sve je to američka vlada u suradnji sa svojom naftnom industrijom uspjela napraviti i zrakoplovi pogonjeni stoktanskim gorivom gospodarili su nebom nad europskim i pacifičkim ratištima. Ali krize iz 1973. i 79 pokazale su da SAD više nisu vodeća naftna na sila naftna industrija je nastala u Sjedinim američkim državama, mada je prva eksploatacija nafte bila i u Rusiji još sredinom 19. stoljeća, pa i u, kod nas, u našim krajima, u našem Međimurju i Slavoniji, eksploatirala se nafta još 40. godina, naravno to nije bilo bušenjem, nego rudarskim metodama, međutim naftna industrija je nastala u Sjedinim američkim državama, razvila se u Sjedinim američkim državama i kroz otprilike jedno stoljeće, negdje do polovice 20. stoljeća Sjedinim jene američke države su dominirale proizvodnjom i tržištem nafte i tehnologijom mada tehnologijom dominiraju i danas i onda je sve skupa preseljeno kad su otkrivene ogromne zalihe nafte na bliskom istoku proizvodnja je preseljena veći dio proizvodnje u saudijsku arabiju dakle nije preseljena nego se razvila nova proizvodnja i tada su došle ove krize u međuvremenu krize su učinile još jednu stvar u samoj naftnoj industriji počelo se intenzivno Istraživati u svim područjima svijeta gdje su geolozi obećavali perspektivu i mogućnost pronalaženja nafte. Nafta u Sjevernom moru je počela i počela su istraživanja još ranih 70. godina, još neposredno prije prve naftne krize. 1975. je proizvedena prva nafta iz Sjevernog mora i recimo tamo 1979. i 1980. proizvodnja nafte iz Sjevernog mora koju su kontrolirale Velika Britanija s jedne strane, Norveška s druge strane, su na neki način također bili taj dodatni tržišni faktor u padu cijena nafte 1986. i slamanju opekove kartelske moći. Sjedinjene američke države njihova klasična polja i klasična proizvodnja je padala. 70. godine su imali oni takozvani pik ili vrhunac proizvodnje, nakon 70. godine proizvodnja, domaća proizvodnja u Sjedinjenim američkim državama počela je padati. Međutim, došlo je do otkrića aljaskih polja na Aljassci, u, u zaljevu Prudo, i negdje taman pod konac 70. godina počinje proizvodnja u aljasci Prva koncesija za bušanje nafte na Aljaski dana je 1923. godine, dao ju je američki predsjednik Warren Harding. Nekoliko malenih nezavisnih naftaša počelo je potragu za naftom na arktičkoj obali Aljaske, ali ništa nije nađeno. Nakon Suezke krize 1956. dvije velike naftne tvrtke, Shell i Standard Oil of New Jersey, počeli su tražiti naftu u najsjevernijoj američkoj saveznoj državi. Izbušili su 1959. do tada najskuplju bušotinu na svijetu i nisu otkrili ništa. Na aljaski se okušao i Gulf Oil. Geolozi te tvrtke smatrali su da Aljaska obećava vrh galfojla prekinuo je sve. Jedan od ključnih ljudi te tvrtke sve je u ovoj rečenici. Nafta iz Aljeske koštala bi 5 dolara za barel, a za mog života nafta nikada neće dosegnuti 5 dolara za barel. Nešto više od 10 godina nakon te rečenice nafta je dosegnula 12 dolara za barel. Sada se bušenje na Aljaski itekako isplatilo. Pored Aljaske, još i jedno golemo nalazište krajem 60. i početkom 70. počelo obećavati. Bilo je to Sjeverno more. Goleme cijene nafte omogućile su istraživanja, eksploataciju nafte u područjima koja su se do naftne krize iz 1973. činila neisplativima. Politika OPEC-a nekima se činila krajnje ludom. Najjasniji u svojim upozorenjima bio je ministar za naftu Saudijske Arabije šeik Ahmed Zaki Yamani koji je svojim kolegama iz OPEC-a rekao ovu rečenicu Kamena doba nije završilo jer je ljudima nestalo kamena. U onoj prvoj fazi su oni učinili određene pogreške koje je stalno kritizirao upravo šejk Zakijamani kao ministar za naftu, tada najmoćnije zemlje OPEKA Saudijske Arabije. On je u jednom trenutku, osim te famozne izjave o, o kamenom i naftnom dobu, on je rekao i sljedeće, veli, OPEK je uništila pohlepa. OPEC je inzistirao na stalnom podizanju cijena koji su onda prouzročili kontraefekt. Jer uz skupu naftu i skupo gorivo na benzinskim crpkama, isplatilo se dodati još i nešto poreza što su razvijene zemlje učinile i onda taj porez uložiti u znanstvena i sva druga istraživanja za razvoj alternativnih energetskih tehnologija i to je pridonjelo stvaranju tehnološke osnove i kasnije proizvodne osnove nafte izvan OPEKA i ostalih izvora energije koji su srušili cijenu. Plus ovo tržište i robne burze igra ponude i potražnje ražnje činjenica dodovo narasle proizvodne sile u Europi sjedinjene američke države i Norveška nikad nisu prihvatile opekovo postavljanje cijena i uvek su prodavale naftu nešto jeftinije su učinile pridonijele tržišnom slomu Opekove kartelske moći. To je bila jedna stvar. S druge strane Opek je unutar sebe imao nekoliko, rekao bih, struja. To je hladni rat, e, blokovi i politika nesvrstanosti. Neki prvaci politike nesvrstanosti, recimo Alžir, Libija, kasnije poginuli diktatori Gaddafi i Saddam Hussein su upravo forsirali stalno dizanje stijena i što skuplju naftu. Saudijska Arabija je govorila ne, ne, ne, jer će nam se to razbiti u glavu. I to se dogodilo. Dakle, taj raznorodni politički pristup unutar OPEC-ka je također uh, pridonio činjenici da se OPEC rastrojio. Međutim, OPEC je onda reagirao na način da su uvedene proizvodne kvote. Oni su pokušali smanjiti proizvodnju, uvesti proizvodne kvote, međutim, tih kvota se niko nije držao. Godine 1913 na 14. vojska koju je vodio Abdulaziz bin Abdulrahman bin Faisal Al Saud, znan kao Ibn Saud, osvojila je istokarapskog poluotoka, uključujući i veliku oazu Al Hasa. Na tom istoku Arabije živjeli su uglavnom muslimani šiti, Ibn Saud i njegovi vojnici bili su muslimani suniti, pripadnici vahabitske sekte koja je propovjedala najstriktniju verziju islama. Za Wahabite šiti su bili heretici, ali Ibn Saud zabranio njihov progon. On je bio promišljen čovjek, ne samo da je utemeljio kraljevinu Saudijsku Arabiju, već je započeo strateško savezništvo svoje kraljevine sa Sjedinim američkim državama. Temen tog savezništa bila je nafta. Nju su otkrili američki geolozi, crpili su je i prerađivali zaposlenici Arabian American Oil Company, Aramkoa. A najviše te nafte nađeno je baš u tom šitima napučenom istoku Arabije, koji je u kraljevini dobio naziv Istočna provincija. Ali Ibn Saudovi nasjednici nisu bili tako pažljivi. Već u 1950. i 1960. izbili su neredi u Istočnoj provinciji. Tamošnji radnici šiti pobunili su se zbog bezobzirne eksploatacije. Pored eksploatacije, saudijske vlasti diskriminirale su šite Godine 1979. stali će biti puno gore. Toby Craig Jones u knjizi Pustinska kraljevina, kako su nafta i voda iskovali modernu Saudijsku Arabiju, piše. U sedam dramatičnih dana u kasnom studenom 1979. krvavo nasilje između državnih sigurnosnih snaga i tisuću frustriranih šita potreslo istočnu provinciju Saudijske Arabije. Potaknut režimskom brutalnom represijom nad onim šijitima koji su održali provokativno obilježavanje službeno zabranjene komemoracije Ašure, bijes je rezultirao na široko rasprostranjenom smrću i uništavanjem. U inače uspavanom mjestu Katif, smještenom na obali Perzijskog zaljeva, šijitski demonstranti uništili su vozila čije vlasnik bila država, Napali policiju, opljačkali ured obalne straže u selu Al-Avamija, zarobili oružje i vojnike i čak i okupirali stari grad u Katifu odakle su se danima odupirali saudijskoj vojsci. Muškarci i žene bijesno su marširali. Saudijske sigurnosne snage koje su uključivale oko 20.000 članova Saudijske nacionalne garde zapriječile su glavne putove kako bi lokalizirale prosvjede, kontrolirale tijek informacija i najvažnije spriječile da se unište obližnja naftna postrojenja. Izvještaji su govorili da su vojnici pucali skoro na sva javna okupljanja, uključujući i na najmanje jedan sprovod gdje su prisilili ožalošćene na bijeg i ostavljanje tijela na ulici. Nacionalna garda se u kontroli Gomile oslanjala na teško naoružanje helikopterskih topovnjača, pretvarajući regiju u polje za ubijanje. U opeku dvije najjače zemlje bile su Iran i Saudijska Arabija, iranski šah Muhammed Reza Pahlavi, Često je puta bio najveći suparnik kraljeva Saudijske Arabije. Ali kada je 1979. šah mora otići iz zemlje, u Iran se vratio ajatola Homeini. Za njega je Saudijska Arabija bila sluškinja Sjedinjenih miličkih država. Saudijska vladajuća kuća bojala se žara koji je širila islamska revolucija u Iranu. Taj se žar nije samo prenio na šite u kraljevini, već i na dio sunita. Godine 1979. sunidski radikali zauzeli su veliku džamiju meki. Saudijske sigurnosne snage morale su silom vratiti džamiju. Suparništvo Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije obilježit će desetljeća nakon 1979. Ima još jedna stvar, 1980 je počeo rati između iraka i irana Evropa ga se sjetila negdje 85.6. Kad su ono međusobno Iranci i Iračani napadali tankere za izvoz nafte i tada je intervencijom američke flote to spriječeno. Dakle, u tom ratu su opet prvi kršili dogovorene kvote zaračene strane. Jer cijelo vrijeme trajanja rata Irak i Iran su bili članice OPEKA i njihovi ministri za naftu su se sastajali dva put godišnje, a oni su umeđu vremenu ratovali i to žestoko ratovali u ratu u kojem je bilo preko milijun mrtvih, vjerojatno na oba dvije strane. Dakle, drugim riječima, različiti politički interesi su doveli do toga da je i dogovor o cijenama nafte, za razliku od ovog suvremenog koji se već drži već dvije godine on je praktično propao i u tom trenutku je onda Saudijska Arabija kad je osjetila i vidjela i dobila očito, i podatke da mnogi sudionici krše dogovorene kvote o sniženju, onda je Saudijska Arabija kao najveći proizvođač, koja je rekla mi smo na kraju swing proizvođač, mi smo onaj proizvođač koji proizvodimo naj, najviše i najviše štetimo od e, niskih cijena nafte, Saudijska Arabija je od tada preplavila tržište svojom naftom i to je dovelo do sloma cijena nafte i cijene nafte su u prolječe 1986. sa 30 32 dolara barel u mjesec dana pale na 11 dolara barel. Kasnije su se oporavile na 16 14 otprilike, ali možete se zamisliti koji je to bio tada pad. I to je tada je slomljena kartelska moć Opeka. Opek je prestao biti ono što je bio prije. Međutim Opek je i dalje ostao moćni kartel koji je držao trećinu Danas se opet približava 40% svjetske proizvodnje nafte, ali u sasvim drugim okolnostima nego što je to bilo tada. 25. listopada 1917. godine po julijanskom kalendaru u Petrogradu u Palači Smoljni u 10.45 minuta otvoren je drugi sveruski kongres Sovjeta. Na njemu su se okupili delegati iz 400 Sovjeta radnika i seljaka iz cijele Rusije, kao i delegati iz seljačkih Sovjeta. Dok je trajao prvi dan zasjedanja Sovjeta, u Palači Smolni, Anatoli Lunačarski, jedan od istaknutih boljševika, pročitao ovaj je proglas u ime Vojno-Revolucionarnog komiteta Petrogradskog Sovjeta radničkih i vojničkih deputata. Proglas je počinjao riječima. Građanima Rusije, privremena vlada je zbačena, Državna vlast prešla je u ruke Petrogradskog sovjeta, radničkih i vojničkih deputata i vojno-revolucionarnog komiteta koji stoji na čelu Petrogradskog proletarijata i garnizona. Na tom drugom kongresu Rusija je dobila novu vladu. Ona se zvala Vijeće narodnih komesara. Na čelu je bio Vladimir Ilić Lenin. Vlada je imala 13 komesara za unutrašnje poslove, poljoprivredu, rad, vojna i pomorska pitanja, željeznice, trgovinu, industriju, hranu, javno obrazovanje, pravdu, pošte i telegraf, te za narodna pitanja. Kada je u pitanju bila naftna industrija, a Rusija je bila jedna od prvih zemalja u kojima se počela naveliko crpiti nafta, Lenjin je plan iznije uoči oktobarske revolucije u dijelu nadolazeća katastrofa i kako se protiv nje borimo. Uzmite industriju nafte. Ona je već prethodnim razvitkom kapitalizma podruštvobljena u ogromnim razmjerima. Nekolicina kraljeva nafte, etot ko okreće milijune i stotine milijuna trpanjem u džep fantastičnih profita od posla, koji je tehnički društveno faktički već organiziran u nacionalnim razmjerima koji već vode stotine i tisuće namještenika, inženjera i tako dalje. Nacionalizacija industrije nafte moguća je odmah i za revolucionarno-demokratsku državu obavezna, naročito kad ova preživljava najveću krizu, kada treba pošto poto ekonomizirati s narodnim radom i povećanjem potrošnje goriva. 25. listopada 1959. godine, skoro 42. godine nakon oktobarske revolucije, novine Tjumenska pravda objavile su članak o tome da je na 1405 metara ispod površine zemlje otkriveno veliko nalazište nafte. Nafta je nađena kod sela shaim S obzirom da je nafta nađena i u bušatini kod sela Mali Atlim, koje je bilo udaljeno nekih 250 km od Šajma, za pretpostaviti je bilo da je otkriveno prvo veliko naftonosno područje u Sibiru. Bio je to početak eksploatacije sibirske nafte, koja će od Sovjetskog Saveza kasnije Rusije učiniti naftnu supersilu. Proizvodnja unutar Sovjetskog saveza je oko drugog svjetskog rata i neposredno poslije drugog svjetskog rata bila koncentrirana oko Kaspijskog jezera. Dakle, Baku, Kaspijski prostor, s druge strane Kazakstan i tako dalje, nešto Ukrajine dosta i tako. Međutim, onda su počela istraživanja u zapadnom Sibiru. Nažalost, uvijek velike tragedije dovode do nečega. Val naseljavanja zapadnog Sibira u razdoblju Gulaga i onih strašnih staljinskih logora je doveo do kojekakvih i geoloških i rudarskih istraživanja. Otkrivenje Niklu u sjeverozapadnom Sibiru, otkrivene su brojne rude, nalazišta ugljena, stvoreni čitavi gradovi, čeličane i Tako se i tragalo za naftom i otkrivena je nafta u zapadnom, sjeverozapadnom Sibiru oko grada Tjumena i tamo se 60. godina počela razvijati velika proizvodnja nafte, danas imamo i poznato Tjumensko sveučilište i danas je naftno sveučilište i danas je centar ruske današnje proizvodnje je u sjeverozapadnom Sibiru to su da kako bili strašni uvjeti svojedobno i naši kolege iz INE koji su jedno vrijeme radili jer je INA imala jednu, jednu koncesiju na jednom naftnom polju to su temperature koje su između 50 i 7 55 57 minus -55 57 stupnjeva zimi i recimo plus +25 stupnjeva ljeti međutim švedski savez je uspio svladati tu tehnologiju uspio je proizvoditi ogromne količine nafte uspio je ih je transportirati. Po današnjim kriterijima to nije baš bila naročito ni učinkovita ni, ni ekonomična proizvodnja. Osim toga, ekološke posljedice po sjeverozapadni Sibir su tada bile stravične i danas će se vjerojatno sanirati još sljedećih nekoliko desetljeća. Međutim, proizvodnja nafte u Svjetskom savezu je stalno rasla i ona je 1982. godine premašila 600 milijuna tona. Od tadašnjih 3 milijarde otprilike svjetske proizvodnje Sovjetski savez je proizvodio 600 milijuna tona i od toga je veći dio izvozio na zapadno tržište. Studeni 1978. počeo je sa sastankom Šahareze Pahlavija i američkog veleposlanika u Teheranu, Williama Salivena. Šah je veleposlaniku rekao da će radije otići iz zemlje nego se pokoliti zahtjevima prosjednika. Nepona dva mjeseca kasnije, Šah je zrakoplovom odletio iz Teherana da se više nikada ne vrati u iran Godinu dana nakon tog događaja stvari će za Sjedinje američke države postati puno gore nego što je itko od američkog diplomatskog ili obavještenog aparata mogao zamisliti. U Iranu je utemeljena Islamska republika, a da stvar bude gora, četvrtog studenog 1979. u zgradu američkog veleposlanstva prodali su prosvjednici koji su za tauce uzeli američke diplomate koji su zatekli u veleposlanstvu. Administracija predsjednika kartara odgovorila je sankcijama. Panika nastala zastojem u isporuci nafte, postala je još veća. Daniel Jürgen piše. Odmah nakon uzimanja taoca, Carter je odgovorio ostavljanjem embarga na uvoz iranske nafte u Sjedinjene države i zamrzavanjem iranske imovine. Iranci su uzvratili zabranom izvoza iranske nafte bilo kojoj američkoj tvrtci. Zabrana uvoza i zamrzavanje imovine doslovce su bili jedini alati koji su bili Carteru brzo pri ruci. Zamrzavanje imovine naštetilo Iranu, zabrana uvoza nafte nije, ali ona je učinila nužnom preraspodjelu zaliha po svijetu, dodatno narušavajući kanale opskrbe i šaljući na spot tržište dodatne frenetične kupce koji su pomogli u nadmetanju koje će odvesti cijene do novih visina. Neki su tereti odlazili za 45 dolara za barel. Iranci su tražili 50 dolara za barel njihove nafte od zabrinutih japanskih trgovačkih tvrtki Godine 1979. počela je već u stanju panike koja je dovela do porasta cijena nafte, ali tko je mogao očekivati da će krajem te godine iranski prodavači nafte tražiti od japanskih kupaca 50 dolara za barel, govori profesor dr. Igor Dekanić, rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. Upravo činjenica skupe nafte iz 70. samog početka 80. godina, tih 15 godina skupe nafte, je učinilo da su sve naftne kompanije i sve države počele tragat za naftom tamo gdje je nafta bila perspektivna, gdje je pronalaženje nafte bilo perspektivno, ali skupo, sa stajališta onih cijena od prije 70. Jer nije isto istraživati zamislimo one cijene dolara od prije 30 ili 40 godina nije isto istraživati u perspektivu tržišne cijene od pol ili 30 dolara. Počela su bušenja u podmorju. Počela su istraživanja izvan opeka, naročito u Africi. Nigerija je tada postala veliki proizvođač nafte. U Angoliji je otkrivena nafta i u Angoliji je također počela proizvodnja i nekim afričkim zemljama. U Africi se dogodilo tada Nešto što je, što je opet će biti vjerojatno predmet povijesnih istraživanja. Afrika, za razliku od bliskog istoka koji se razvio, dobro, razvile su se prije svega vladajuće strukture, ali s vremenom je život postao bogatiji. Danas svi rođeni katarci, svi rođeni saudici dobivaju automatski rođenjem rentu od, od nafte određenu, koja nije adekvatna prihodu prinčevskih obitelji, ali, ali je vrlo značajna. Za razliku od toga u Africi je... Rekao bih, posljedice kolonijalizma, nemogućnost nalaženja novih režima učinila da je Afrika bila vrlo zapuštena i ekonomski i tehnološki, a to je dovelo do toga da zemlje u kojima se našla nafta su zapravo bile predmetom velike destabilizacije. U Angoliji je bio građanski rat dugo vremena. Vi ste imali praktično socijališku revoluciju i kontrarevoluciju. Kad je ta kakti socijalistička revolucija pobjedila, ona se pretvorila u diktaturu najgore vrste. U Nigeriji ste imali nekoliko građanskih ratova, nekoliko državnih udara. Zbog tih zemalja je Daniel Jergin lansirao onu krilaticu nafta i blagoslov i prokledstvo. Blagoslov je za zemlje koje ga znaju iskoristiti prokledstvo za one koje dopuste da im drugi unište i sustav i društvo. S druge strane, u Aziji je također su počela velika istraživanja. Kina je razvila svoju domaću proizvodnju, na sjeveru oko polja Dačink, i počela su istraživanja u Južnom Kineskom moru, koja nisu dala neke velike rezultate s vremenom, iako se jako očekivalo. Indonezija je nekad bila također, proizvođač još iz vremena Royal Dača početkom 20. stoljeća, nije zabadava Japan u drugom svjetskom ratu napao Indoneziju upravo radi nafte. Međutim, kasnije je nafta otkrivena i u Maleziji, otkrivena je i u Brunaju, dakle dijelu Indonezije i geografski, mada ne politički i razvijela se velika proizvodnja izvoz. Kasnije nafta je nafta otkrivena i u podmorju Zapadne Australije. Dakle, drugim riječima, nafta je otkrivena u mnogim područjima koja nisu bila tradicionalni naftne regije, da tako kažem. I počela je ta velika proizvodnja izvan Opeka. Evo, to se, to se dešavalo otprilike u zemljama izvan Bliskog Istoka. Dva šoka dovela su cijene nafte do tada nezamislivih svota. Početkom 1973. cijena barela nafte nije bila ni 3 dolara. Početkom 1980. barel nafte popeo se u jednom trenutku na čak 45 dolara za barel Svijet je zbog tih naftnih šokova pao u recesiju koja će ostaviti posljedice koje i danas osjećamo. Cijene nafte neće dugo ostati tako visoke. Nitko nije mogao pristati na tako divlje skokove cijena. Kako su se cijene nafte sredinom 1980-ih vratile na oko 15 dolara za barel, to je tema sljedeće povesti četvrtkom. Slušali ste emisiju Povjesća četvrtkom, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimala Nikolina Ćulum, emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.